Duintasuna izan da gehien entzun denitza Lizeo Berriaren estrenan. Duintasuna urtea initzetako borrokaren emaitza delako ere Lizeo Berria. Ur zehaskako zuzen aria. Azken finean Euskalduna izateagatik gure ikasleek be, orain arte zuten baldintza egokirik. Eta orain behingoz besteek bezalako Lizeo bat dute. Eta uste dut zinezpozgarria dela eta jendeen bisaietan hori ikusten. Lizeo Berria Irakaskuntzarako tresna garrantzitsua izango bada ere. Euskairaren ere ezinbestekoa dela horreiterazin nahi izan du Lizioko zuzendari berriak. Eta buruko min hainitzen ondotik ardi dela ere beren ametsa, ibantiko ipe. Pozik eta aro, uste dut pozik eta aro. Hainitzen euskal gintzen, egunak, gauak, orenak basatzen itugun lanean eta... Eta noski guretzat lizeoko lankidentzat eta burasuentzat lan egun bat da ere bai, baina lan eguna baino gehiago pesta egun bat da eta azkenean jago batzu edan eta biharko buruko mina merezia uganen gu. Emaitza bikaina dela begibiztakoa da, eraikin ederra, punta-puntako teknologiak, gela argitsuak, baina urte zaila izan dela itortu dauku lizeoko zoesuendari izan den edo elen charitonek. Ba ginoen alako nostalgia bate, e? Eh? Uztia zaha, eta bai e, ikaslek eta bai langilek, partekatu dute, e, nahi ginuela txiki e, lehen giroa e, sentitzia familia batetan bezala ginela liceuan eta eta hauai charzia biatu baita eta du gaina hartzen, egan nahi da denak soratuak e, dira, e, mire esgaria da, higiada, e, e, sekulako tresna edeja dela eta lan egiteko praktikoa eta eztu... Zaagerekin konparatuz eh, biztan da eztgula Deus eh, kritikatzen ale hemengoan, Baina gaur bada izan delako da. Misile Etxeberriz, azkeko lehendakari izan zen bere garaian. Eta lizio profesionala azpaldiko ametsa zen beretzat orain azkenean gauzatu dena. Baginuen uh, gogoa gogualanbidezeketari uh, buruz eta zerbait egiteko, baina noski... Uh, Gara iortan, kopuruak berzien importanteak, eta hori, hori zen uh, oso zaila, zen ta hon beste, beste lan bide eta ikaslegutik sortzeko uh, benetan zerbait. Eta ikusten dut, poliki poliki, uh, bon, bide hori egin dela, eta noski, posa. Eta nola ez, protagonista nagusienak ikaslegut dira? Aiena baita geroa, ez dute dudarik, zer maite duten gehien Lizio Berria. Uh, nire ustez da biltsokoa, bil zenta hori da gure ikasleen txokoa eta hemen asko handiagoa da, beraz, <laughs> gauza gehiago egiten alditzugu gure artean.